Забрали декілька зелених і трохи срібла. Тоді грабіжники миттю до господаря. Другий Вуза, а твої кармани. Зараз виверну, обіцяє гремник, і, вихопивши револьвер в тяжкому кроці, наступом на них загримів. Ніж відкинь, кожен, лягти на долівку, бо зараз вам похорон. Обидва, м'які, мов гумові, лягли. Вивертати кишені, живо, гроші кидати набік. Так. Долега, до дзвоніть, там номер поліції Перший, ей, не дзвони, ми більш не будем Другий, нікого не зачепимо, даємо слово Присягніть ім'ям батька, обидва Ім'ям батька клянусь, присягаюсь ім'ям батька Встать, гроші мого гостя віддати йому Беріть свої, бігом звідси Обидва загуркотіли крізь двері і вниз по сходах А Гремник погурнув метілкою ножі на совочок І вкинув до сміттярського відерка Брудні речі з відпечатками пальців. Це новачки, не тутешні. Бо сусідські обходять десятою стежкою. Як-то біду я даю, навіть на чарку. Раз після мого застережного пострілу якийсь набіг з гостряком. Дістав борозну в ребра, ледь в лікарні з операції виліз. Бач, куля дубову панель пробила. Ви боєць, бо мені в житті жорстока дорога. Втримував на ній розбурханину тільки твердістю руки. Змалку звик до залізної строгости. Втікав з батьком через стартар революції. Там мати зникла з вітруватим стрикулістом з лицедіїв. Гремник знову пробує вілончелі, питає. Ну як? Диво, мов грудний жіночий голос поскаржився за нас. Якась загадка. столярні подробиці на свій манір. Головна річ – захопитись. Мало сплю, як візьмусь – Часом доба проходить. Похапцем погризу шоколад і знов. Істота перетерпить жар, аж поки готово. Само виходить. Потім днями вештоюсь по фортеп'янних заробітках, ремонт і настройка. Справді, жива таємниця. Мушу йти, зобов'язаний вам втіхої від гри. Відходячи, зупинився на дверях. Револьвер завжди в вас? Звик? Безпечна майстерня, жду вас в гості кожної години. Самотою майстер поволі згострює підозру. Мабуть, здогадався гість про мій намір. Скоро скарати змію. Чи ні? Побачимо. Возмезд'я суд. Майстер-побивець. Олег походжає в неомірній крамниці мистецьких речей і спиняється коло широкої картини Колізею. Звірі на арені терзають гордки християн і вважається з якоюсь дивною приявністю, що скоро вдарить смерть поруч. Шалений розведенець зустрічає зрадливу там за аркою. Звідти жінці відходити сюди, він слідом, а я кинувся враз між ними. Він обмовився грізний лютістю, провбивчий намір. Збоку нападу, або вирву револьвер, або майстер мене вб'є. До Веньяміна, що близиться, поглядаючи на вироби. Де Зінаїда? Прикипіла до образу жниць. Любить. Чого зирається? Перечуття. Глянь на картину. Згодишся так за віру умерти? Здається, ні, помовчавши, відповів «Вен'ямін, мабуть, я теж. А могли не гинути, якби віри зреклися в криводумність. Того часу слід було конати, як вони, стверджуючи нову віру, розважає Вен'ямін. А в нас можна гонителя одурити. Вимагає тупий вирод. Зречись і готується вбити. Я ж думаю, От да вон, підожди, я тобі згодом підкладу погибель, а кажу, відрікаюсь і зразу благаю серцем. Господи, прости, вірую і буду вірити. Поможи повзуна у нас дигатись. Але так згаснемо в страхах і двоєдумці, остерігається Олег. Ні, не конче. Були катакомби, ховатись, то зроблю катакомбу в грудях. Одна різниця, перечить Олег, тепер з нашою кволою вірою вже немає сили вмерти за неї, як он вони. Від звірів з хряскотом кісток і роздиранням м'яса, коли кожен свідомий, нищуся в смерть. Але я тут сам якийсь порожній, мабуть, що хвилини треба уявляти. Я